O armonie de vin O armonie de vin Când de tine sorbită mi sufletul plin Ca într-o simfonie mă las pătrunsă Mereu de o melodie tot mai ascunsă Cât de ușor putem cu sufletul să atingem cerul Cât de ușor putem să-l străpungem cu hangerul Mereu o linie de plutire în noi o găsim Mereu o respingem și în derivă plutim ca într-un balet romantic să ne arcuim mersul pe poante, pentru notele grave și înalte. Ca într-un balet modern să călcăm drept și apăsat, sufletul să se desferece înspre înalt.